Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Cântece. Scenariu radiofonic de Valeriu Filimon după monografia Octavian Goga de Ion Dodu Scena se petrece la gambrinusul lui Ion Luca Caragiale unde, așa cum o atestă amintirile scriitorilor se întâmleau la o partidă de table de șah însoțite de câte o halbă de bere scriitorii cei mai de seama ai vremii Într-o seară se aflau acolo Ion Gorun traducătorul poemei dramatice Faust și George Coșbuc Ion Luca Caragiale cu verba ei caracteristică scăpăra amnarele vorbelor de duh pe seama celor doi la un moment dat se aude clopoțelul, se deschide ușa și în cadrul ei își face apariția un bărbat necunoscut Către care Ion Luca Caragiale se uită lung peste lentilele ochelarilor da, Cine-o fi asta, ăsta? lasă-mă să-ți prezint pe noul venit care ne caută aici știind de la noi că ești o bună gazdă Mă rog frumos, dar cine e? Este o Tăslăuanu Aha unul dintre ctitorii revistei Luciferul. Eh, tăzlăuanule, cu cele două litere de la început vrei să ne impui uimire și respect? Maestră. O, ce se arată ca o veste îmbuvnată. Mai, mai Bine, bine, bine! Este, dar ia spunem, tazlăul din numele dumitale curge de felul lui din neamul părinților sau e o reclă literară ca lui Nerva Hodoș alias Ion Gorun? Absolut nu! Aborigine sunt de pe mereaguri moldovene, dar ne-am răzlețit înspre Transilvania. Așa, așa! Ia loc! Mulțam. Și cu ce oftaturi vii pe meleagul gambrinusului meu? Ei, maestre, nu e pe potrivă momentul cu mâhnirile mele Da, da, ai stil, da, poate că da Gorunule, da. tu ce faci cu coșul bucă acolo? Traduceți capodobene sau jucați tabli? Bine, Iancule, prietenul Gorun îmi face o umbră plăcută cu paginile traduse din faust De sigur și tu, drept răsplată, îi pregătești infernul lui Dante oh, oh. <laughs> Poftim, prieteni! E, da, tot la nenea veniți cum ziceți voi, pentru o țâră, ghe paradis la halbă. Da, da, da, da. Viva, noroc, sănătate! Viva, Viva. Viva. Viva. Viva! Și parale! parale. <laughs> mm, Faină-i că e rece. Da, și cu cartea de pe canapea, George? A adus-o Gorun. Sunt poeziile unui confrate transilvanean. Tă, știe câte ceva despre el, că i-a fost nănaș literar, mm -hmm. la afară. Era cum îți spune amici. Da. Ori și iubit aceeași fată, e. e un poet. Aș nu, afară de tine, George, de vlacuță și de Bădița Mihai, nu mai cred că pot fi poeți veritabili <laughs> Auziți ce laudă Năzdrăvanul de Macedonski ca poezia viitorului <laughs> În durerea mea nebună, de-aș avea putere eu, aș lua pământul în mână și aș zvârli în Dumnezeu <laughs> Să fie asta poezia viitorului, ce zici poet al țărănimii și al neamului? <laughs> Îndoi mâ și drept să spui codrul românului. Coroanele <laughs> ia treci mai încolo să păsta și eu pe canapeaua mea sub corana ta. Se poate chiar te rog, mai. Și dăm scrisă a transilvăneanului nostru, uh, uh, uh, uh, uh, cum îl cheamă? Octavian Goga. Din Rășinar, de lângă Sibiu. Iubite maestre, mi-aș îngăduie... ce Mi-aș îngăduie să vă cunoștințez că poetul Goga este mândria poezii transilvanene și chiar a țării întregi, căci revista a apărut ca un steag pe redut a naționale împotriva dominații austro-ungare, Chiar la Budapesta Zi, zi, zi că bine George, ce-ar fi să nu mai zarurile Și să-l ascultăm pe confratele Tăzlăuanu Care, într-adevăr, mă încunoștințează cu lucruri importante Te super poeta la răzvrătirii Eu, tocmai eu <laughs> eh, Ia zi, Tăzlăuanule Da Întemeitorii revistei Luciaferul erau toți tineri veniți din satele Ardelene și Bănățene la Universitatea din Budapesta, iar alții abia ieșiți de pe băncile ocrotitoarei Alma Mater. Uh -huh. Unul din ei, Aurel Pe Bănuțu, a folosit o moștenire editând revista Luceafărul cu gândul la poezia Luciaferului literelor românești. Așa, așa. Altul, Alexandru Ciura, om din părțile Iancului. Ei, a... el, stai, stai, stai, stai! Ei, cine e acolo? Dar o, oprește-te Tăzloanule, că vine peste noi vreun Kefliu. Da. Ia să pui eu pete cu nave în bere și gata E, poftim! Uitați-vă cine se încurca în clanță Blândul și fragilul Steo Băi, Steo, după câte bag eu de seamă am devenit, cum ar spune George, un fel de inimă a inimilor voastre Asta mă duie E, dragi, stai jos Stai jos, Steo, și ascultă-l pe Tăzloanul Bună seara, dragii mei Bună seara, Bună seara. Mă înviorez când mă aflu între voi Nerva, să stau lângă tine deci, Octavianus Cornelius Tăzlăuanu, zi. E o fericită întâmplare pentru mine să reamintesc de versurile iubitului poet Steo Iosif, care au fost așezate de către Alexandru Ciura pe prima pagină a primului număr din Luceafărul. Ți le mai amintești, Steo? Nu pot uita nici cinstea și nici versurile. Cu îngăduința generală, te-am rugat să le reproduci. Sigur că da, ne eu când versurile și... Stilul de strană nu-ți place. Ște-o, ște nu te domnișori. rugăm, te rugăm. Eu nu-s decât un singur glas din satul pierdut în noapte, Eu nu sunt decât un sol, Eu sunt drumețul grăbit și noaptea înapoi mă cere. Sunt flacăra pe care o poartă vântul, Dar trebuie să vie cântărețul, Veniți cu toții să vestim cuvântul. Steo, steo, steo, dragă Vezi că ți-a așezat pălăria pe cartea unui confrate ieșit acum în volum Nai ai de ce să fii gelos pe el Nu știi cum scrie Dar despre cine e vorba? Ia să vedem ah, Cum să nu, Octavian Goga, poetul tău de la Luceafărul le mă bucur e, e, e, Poftim, uite-te la ei cum se mândresc față de mine e, George, eu zic să renunțați la zaruri Și să-mi dați cartea ca să mă lămuresc eu singur De adevăr sau lăudroșenie Steau, hai să sorbim puțină bere și să citim. Bine ai venit! Fraților, uite, o iau la întâmplare. Unde s-a deschis cartea? La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătase. La noi atâția fluturi sunt și atâta jale în casă. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Pe boltă sus e mai aprins la noi bătrânul soarei, de când pe plaiurile noastre nu pentru noi răsare. La noi deja le povestesc a codrilor de sișuri, și jale duce mureșul și duc tu strele crișuri. La noi nevestele, plângând, sporesc pe fus fuiorul, și îmbrățișindu-și jalea, plâng și tata și feciorul. Sub cerul nostru îndoioșat e mai domoală Horea, Căci cele noastre plâng în ochii tuturora. Și fluturii sunt mai sfioși când zboară în zări albastre, Doar roa de petrandafir, e lacrim de ale noastre. Iar codrii ce înfrățiți cu noi își înfioară sânul, Spun că din lacrimi e împletit și ultul biet bătrân. Avem un vis neîmplinit Copil al suferinții De lui ne-au reposat Și moșii și părinții Din vremuitate De demult Gemând de grele De Deșertăciunea Unui vis Noi o stropim cu lac <coughs> Mai să fie care talent? Ia să mai citim bunea nu, citește tu, Steu. Da. Cu fruntea în țărână, plângând azi nevezi Din slavă cerescule soare, Rugăm uneție, ție, azi sufletul nostru Tu lasă-l departe să zboare. Trimite și vântul pribeagul drumeț, El, crainicul bolții albastre, Să ducă departe pe aripa lui Cuvântul strigărilor noastre. Acolo departe, spre soare răsare, în de foi din dumbravă, Pe veci cetluite în marmură rece, dorm clipere noastre de slavă. Voi sunteți acolo, vitej pârcălabi, și voi, prea cinstiților vornici, statornici în cinstea de lege și țară, în focul credinței statornici. Acolo dorm și tu, Arhangel bătrân. Tu, Ștefane, Sfânt Voivoade, Ce-ai scris strălucirea norodului tău Cu sânge tușman de noroade, De sfânta ta dreaptă, De spada ta sfântă, Spun toate poveștile slovei, Să nu se înfioare de numele tău, Nu-i frunză în codri Moldovei. Azi mașterei vremea, Acum văduvite zac sfintele tale oțelei Și luna când trece, de milă tresare, Căci vede rugina pe ele. Amarnic ne poartă pe strâmbe Cărări vicleana și vitrega soartei, Mărit voivoade, În țara ta azi Și vise și fulgere smoartei Noi suntem drumeții piticilor vremi, Pitici în putință și vrere, Copii fără sprijin, Ne scurgem viața din dor și din nemângâiere. A noastră moșie, frumoasă spus, Grumazul și-a întins pe pierzare, Căci brațele noastre azi spadă nu strâng Și steag țara noastră nu are. Măria ta, suntem bătuți de nevoi, La noi în zadar ară plugul, Căci holdele noastre cu spicul de aur, Străinul le fură belșugul. Am vrea să purcedem cu jertfele laudei, Dar n-avem nimica la casă. Măria ta, toate străinii le duc și numai cu lacrimi ne lasă. Dar spunem cu toții nevestelor noastre să plângă cu lacrimi de jale, Potopul să treacă și plaiuri și munte să spele oțelele tale. Atunci când în soare din nou strălucivor de sus, din a Crai tânăr, crai mândru, crai nou să le încingă trimite, Rugăm este ca Orfeu, e poet al soarelui. Îți supune inima. Are vraje și putere. Eu l-am cunoscut George. Cu mine de față, nu? Întreabă-l pe tatăl Zloanu. spune, estimabile, unde e amicul Goga? Iubite, maestre, eu am purces către capitală ca să le spun tuturor că Octavian Goga a fost lipsit de lumina zilei chiar când poeziile lui au văzut lumina tiparului. Dar ce cu el? El a închis autoritățile ungurești la Segedín. Gorune, te rog dă fuga ea da, pe pe da, de fugă și da. a toate ziarile. Da, mai Uite tribuna noastră. Tribuna de -ă, Euh Comitetul Societății Scriitorilor Români Compus din Mihail Sadoveanu De Angel M. Gârleanu Steo Iosef Steotu ei? Desigur, dar bă, nu am că ai aflat de la Tezloanu <gângh> Cincinat Pavelescu, Ilarie Kendi, Ion Minulescu Și Zaharia Brăsân Semnează un protest în formă unei telegrame de compasiune Adresată soției poetului Aflând cu imire arestarea iubitului dumneavoastră soț Prietenul nostru excelent și admirat Vă trimitem odată cu protestarea noastră Contra acestui act de silnicie Sentimentele noastre de adâncă simpatie Dragii mei, să ieșim în stradă Că mi se umple auzul de proteste Iar eu vă voi povesti între timp Cum s-a întâmplat Știu de la Goga Într-o cameră de hotel la Budapesta în anul 1909 Împreună cu Goga se află Vasile Goldiș Dragă Octaviane, ca deputat român în Parlamentul Maghiar Am arătat că procesul intentat ziarului țara noastră este un abuz Abuz față de revistă și abuz față de tine da, da, Urmărit da. fiind și pentru ceea ce nu semnești tu Dar îngrădirea libertății cuvântului în forma ei actuală Nu e dirijată de o persoană cum e Colomantișa Marele păianjen al Imperiului, bazat pe principiul împarte și stăpânește, este răspunzător în fața istoriei de acum și a celei viitoare. Știți voi că în temnisele austro-ungare au fost de pe la 1800 încoace întemniți 620 de români și slovaci, care la oaltă însumează aproape 200 de ani de regim celular, că li s-au stors 95.105 coroane în numele cheltuielilor de proces. Așa că libertatea cuvântului sub a dominației imperiale este o ficțiune. Poftiți, vă rog! Pe cine căutați? Sunt Shugo Ferenc, agent de poliție. Da, și ce poftiți? În numele legii te arestez. Dar în virtutea cărui mandat? În virtutea telegramei acesteia. Dar care e motivul judecătorului de instanță de la Cluj și al poliției din Sibiu? Eu nu cunosc niciun motiv. Eu cunosc numai ordinul de arestare Cer atunci să fiu trimis la Sibiu ca să lămuresc lucrurile Asta nu se poate Eu sunt deputat în Parlament și voi protesta în fața acestei samavolnicii Cetățene, Goga, urmează-mă În închisoarea de la Segedin, puțin timp după aceea Domnule, aveți o vizită. Cine? Nu știu, un străin, o, o camrupe ungurește, vine de departe. Uh, trebuie să fie un mare boier, că ne am miluit pe toți. E un om pare cum se Mi-am găiat pe frunte amândoi nepoții când i-am deschis poarta. Uh, i-am întrebat și cum îi cheamă și le-a dat câte o coroană. Bunul, om, nu-i uh, de pe la noi. Și ce trebuie să fac? Uh, păi cu mine în sala unde puteți sta de vorbă cu musafirul. Uh, poftim, poftim. Cum e, cu putință? Visezi sau dumneavoastră sunteți cu adevărat eu în luca carageale? Dumnezeule! Pentru tine sunt Neneiancu. Da, de-abia v-am cunoscut cum își să... Lasă, lasă asta. Am venit pentru două lucruri. Mai întâi să te cert. De ce când te-am cunoscut ce e drept întreagăt? Te-ai recomandat inginer și nu scriitor. Vedeți, știam că nu aveți încredere în noua generație. De te, te poftim! Și doi, am venit să te strâng în brațe. Să te sărut și să te laud pentru poeziile tale. Mei ai răcurit ma este. Ia să-ți văd mâinile. Știi ce îi măreț în tot ce se petrece? Vă rog. Tu ești întâiul poet prometeu înlănțuit al românilor. ți a împlinit presimțirea ca un semizeu. Ia zi poezia Solus Ero. Te definește poete. Ia zi. Eu port în mine? Eu port în mine noaptea și în bezna ei adâncă. Mi-e sufletul un vultur înlănțuit de o stâncă. Poete, să știi că pentru tine am tras obloanele la Gambrinus și am dat afară pe Coșbuc Iosif Gorun și minunea de la oameni care a venit cu veștea la noi odată cu ziarele. Poete, știi că astăzi seara e Crăciunul? Să-mi vizita ca pe o colindă a copilului din mine. ne Ancule, dar chiar crimez? Vezi ce păcătos sunt Se răzbune râsul Când fuge, rămâne descoperit Tristul din mine Adevăratul vostru neneacu. Da, ca să mă îmbrăbătez Te rog, mai mai aici O poezie așa, ca pe o bombă Să crape pușcăria Zi, Waltule Mult iscusită a vremii slovă Nu spune clipa milostivă ce ne am pe veci necazul Și veselia de potrivă? Mărită fie dimineața Ce-a a noastră nuntă, Bătrâne old, cu buza arsă, Îți sărutăm unda căruntă. În cetățuia ta de apă Dorm cântecele noastre toate Și fierbe tăinuita jale A visurilor sfărâmate tu împletești în curcubeie comoara lacrimilor noastre Și cel mai scum nisiptul duci în vadul Dunării albastre. La sânul tău vin în amurguri sfioase fetele fecioare Și dimineața vin neveste cu șorțul prins în cingătoare Și vin păstori cu gluga albă din fluier povestindu-și dorul. Și câte cântece și lacrimi nu duce valul, călătorul. Drumeți, bătut de gânduri multe, ne lași atât de greu pe noi. Îmbrățișându-ne câmpia, te uiți adesea înapoi. Aşa domol te poartă firea căci duce unda zgânditoare, gânditoare, durerea unui neam. Ce așteaptă de mult o dreaptă sărbătoare! De mult în vremi mai mari la suflet erai și tu, duc moșnege, Când domnii vicleni jurau pe spadă să sfarme sfânta noastră lege, Tu, frate plânsetelor noastre și răzvrătirii noastre, frate, Urlai tăriilor amarul mâniei tale înfricoșate, cum tresăreau încremenite În jocurile lor buiestre știri cu coifuri de aramă Și roibi cu aur pe căpestre, Când la strigarea ta de tată Grăbeau din codri la poiene, Strângând săcuri asupțioară Feciorii mândre cosânzene. zdrobit în praf murea arama Și codrul chiotea viteazul, iar tu, frăține, mare meșter, biruitor frângeai gazul Și, îmbujorându-te la față, treceai prin văile afunde, Încovoindu-ți îndărătnic mărețul tău grumaz de unde. Slăvite fărmituri a vremii, de mult v-am îngropat văleatul, Neputincios par și tu astăzi. Încins cu lanțuri împăratul. Ca unda ta strivită, gemem și noi, tovară și tăi buni, dar de ne-om prăpădi cu toții, tu, oltule, să ne răzbuni, să verși păgând potop de apă pe șesul holdelor de aur. Să piară glia care poartă în străinatul nostru zaur, țărâna trupurilor noastre, să o scurmi de unde ne îngropară și să-ți adun apele tale, să ne mutăm în altă țară. Nu, poete, nu. Nu ne-a strămutat un mileniu de cotropiri. Știți? Știu, metaforă vrei să-mi spui. Îți dau și definiția. Dar pe tine te cheamă pământul Transilvaniei. Are nevoie de un profet al eliberării lui, înțelegi? Se știi că rostul tău e să faci din toată Transilvania un prometeu descătușat. Așa să știi. Eu, poate n-am să mai apuc, dar presimt. de spunem, aici n-ai scris nimic? B da, da, am, am scris una Moș Crăciun și alta Poetul. Visa copilul colindelor că va fi Poetul întemnițat? Vezi, ăsta e destinul. Te urmărește din spate ca ochii vrăjitoarei din povești. Și acum... Acum, în loc de despărțire, spunem poezia poetul Și să mai lasă în tăcere cu durerea mea. Un cavaler cu ochi de vulturi, cu inima de fată mare, cu braț de fier, cu mâna albă, de zbucium și de luptă dornic, pe un piept de stâncă solitară și-a în un cuib statornic. O singurate căcetate cu turn strălucitor în zare. Când raza zorilor din tâie zâmbește în prag de cetățuie, Pe năzdrăvanui cal să-l bate grăsare noapte cavalerul, În soare fulgeră armura și zborui între taie cerul, Cu aripi meștere în albul nemărginirilor sesuie, în furtunate ca inăvală se duce așa fără hodină, O lume se răsfrânge în ochii adânci, ca nopțile de vară, Din mii de tulnice răsună a vieții veșnică fanfară, Când zborul îi prinde taina de sus, din unde de lumină. Avântul lui nare popasuri, în drum el suie și coboară, și nestemate, fără număr, cu legea mâna fermecată. El rupe o floare, prind un zâmbet, o lacrimă nascuns vărsată, El fur un vis dormit azi noapte pe căpătâiul de fecioară. A străbătut atâta cale, cât ochii nu cuprind să vadă. Și când amurg un cinge bolta în lui tivit cu aur, în goană el smulge o salbă din sfântul cerului tezaur, și vine acasă călărețul cu brațul încărcat de pradă. Abia mai poate duce greul, se îndoaie trupul sub povară, își scutură în fața porții vezmântul împletit din zale. O clipă mai privește în urmă spre ceața risipită în vale și apoi în pripă trece pragul, dar praful a rămas afară. Pe un pat de marmură curată dintr-o cămară neștiută, el migălind în pacea nopții așează scumpa lui podoabă, își frânge de zăgazuri mintea de veci neadormită roabă și taine Pururi vorbitoare să leg atunci din mână mută. Și știe bine urzitorul că în vremea trudei lui amare, acolo jos, în umbra neagră, țin sfat atâtea duhuri rele: să-i fure marmura măiastră, argintul coborât din stele, dar mâinile nu-i dau odihnă căci vor altar. De închinare După punerea în libertate Goga se întoarce în țară La Sibiu Este însoțit de Ilarie Candy Ei, prietene, dar nu e important Că îmi temnițezi un om Pe un termen oarecare Cum adică? De ce-ți micșorezi acum meritul de a fi urmașul memorandiștilor? Ilarie, dragă, vreau să spun că e mai grav că românii transilvăneni stau de un mileniu pe pământul lor de drept și fapt transformat în temniță. Ți-aduce aminte de cuvintele doctorului Iuliu Rațiu la procesul memorandiștilor? Ceea ce se discută aici, domnilor, este însăși existența poporului român. Existența unui popor nu se discută, se afirmă. Cu tremurătoare cuvinte. Vezi, noi, Ilarie, ne-am luminat mintea sub flăcările lor. Ți-aduce aminte ce atmosferă de entuziasm mm -hmm. și eroism moral trăiam noi. Aveam, doamne, câți ani? Cred că 13. Și au fost la manifestația de simpatie și solidaritate din gara Sibiu. Și cântam deșteaptă de române, Ilarie. Știi, ce-ar fi să-l murmurăm cu Sfințenia de Odinioară? Hmm? Hai! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. De atunci începe, de fapt, istoria răzvrătirilor și pătimirilor tale. <laughs> of, mi-am de directorul liceului care... M-a întrebat iscoditor, Dar de unde știi cântecul acesta?" De la mama," i-am răspuns. S-a <laughs> rosit și câteva secunde a rămas holbat și-a muțit. Ce plăcere i-ar fi făcut s-o poate exmatricula." Hilarie, <laughs> dragă, te-ai lui Vlaicu în ultima vreme?" Hm? Dar cum de veni așa deodată numele lui în minte?" Fiindcă ne apropiem dorăștie și fulgerător, m-am revăzut în gara Sebiu. Hm. Nu știu de ce, dar păstrez o vagă, o foarte vagă a lui Vlaicu printre elevii manifestanți. De ce nu le întrebi? Hm? Știi că ai dreptate? Scrie și o să-ți spună. Nu, nu. Am să-l întreb de-a dreptul chiar pe el, în carneșoase. Vreau un răspuns personal, înțelegi? Ce, ce vrei să faci? Ce-ți Ilarie, nu încârtii, ia spălăria și fuguța jos Doamne, doamne, câte neastâmpărare Poate fi într-un singur om La binținți, Ilarie, hey. la binținți Să vedem ce face șoimanul de Vlaicu. <laughs> Hai, Ilarie, chei <Kendi>, la binținți <laughs> Hai, taci, taci Taci, nu încârtii <laughs> Nu-i gospodar pe acasă? Eu zic să intrăm. Câinele pare bine. A, pare. Să mai stăm puțin, că nu ne goniți. Tătariu, omule. Uite, uite-l pe Ion. Ionica, a, a, a. e bine legat câinele. O, pentru așa oaspeți, de sigur. Oastez proaspete Ionica după o noapte de călătorie cu trenul. Poftiți, poftiți că mă duc să-l să-l scol pe Aurieța că a lucrat toată noaptea. Știți când pleacă tata la primărie și mama la câmp, el abia pune capul pe pernă. Nu, nu, stai Ioane, stai. Nu și lasă l să-și facă somnul. Până o alta, hai să ne spălăm pe față, să ne bărbierim și mă rog, câte alte. E bine, atunci mm. haideți în bucătărie. Ba, om sta aici pe prispă. Să privim Aerodromul. Roriță? Hmm. Roriță, Mai Aurele, mă, hai, hai, hai, scolă, hmm? avem oaspeți. Ce, ce ai spus? Avem oaspeți proaspeți. Mai ziua dată. Oaspeți proaspeți. Tavi, <laughs> ăsta-i Tavi, bravo lui! Ei, da, și încă cineva, ghici? Noi mi spune tu Ilarie Sucul și ăsta e brava, Ionică, frate, da. pune tu rogute masa sub șopron Așa Așează apoi rogute față curată de masă Pune minte naș niște ouă la fiert Taie slană, pune paprică pe ea Scoate niște palincă Așa zăpită și vezi de scoate și alb. Alb, Ionica înțeles-o mai, frate! rogu minte mintenaș! Înțeles, înțenaș, minte mintenaș! Dragilor, dragi de ei, să le țuși sufletul, nu alta, că fără de ei mi-ar merge viața în cârje. Ia uite, firar, am uitat să-i spun Ionica că să bată o fugă până la primărie și să aducă primare la casă că au venit oaspeți proaspeți. Țucu-vaș, și și larie, pamândoi! Așa, și cu ia cu i acupăr șa cum să-i văzu cu Frați, dragi fraților, nu mai vești proaste să nu vă fie abătut. Eu, fugați la bunturi, ani postume! Dragilor! Bine ați venit la apele Babilonului, și la posesorul primului aerodrom românesc din Binținț! La tine, au să, să vă îmbrățișez și să vă țuc sufletul, frații mei. Ei, Tavi, tavi e frate. Și acum, și acum stați. Ioane, Ioane, fain băiat ești. totul ca la calcul, frate, fain tare. Hey, ați avut noroc al iar venit am acasă. Tata m-a chemat să scot din șură bondarul, că n-are unde pune ciurul. mai <laughs> Și suite frate, aurele pe bițiclă și mână la Bințință, și de la viana acasă e ceva cale. E... Bine că m-a ținut, motorașul da, săracul! Da, da. biciclistul cu motor, <laughs> ne-am <mai> <laughs> <laughs> aduce aminte, Tavi, de turbina pe care a făcut-o Aurel la liceu? De la da. Uimi pe profesorul de fizică? Da, da, da, pe da, da, da, da. eu a prezentat-o ca licență personală la fabrica lui Riger iar românașul de Vlaicu, habarba! Așa da. e, așa e! Câștigă, frații, câștigă pe spatele românului Vlaicu! ne-a da. spune, ce faci cu perpetuum mobilul? E o prostie, m-am mm. fost chinuit o groază cu magneții dar nu merge, e o prostie, nu? Dar de ce? Aureța, frate. să știi că am trimis vorbă la primărie printr-un copil să vină tata acasă că are oaspeți, nu? Te superi? Bravo băiatule, cap deștept tai, îmi place, bă! Eu mă certam că am uitat să-ți spun! De ce nu suntem frați, ce nu simt eu ce n-ai spus încă? Bravo Ioane, bravo! Și acum să cinstim venirea acestor oaspeți proaspeți! Ivat! Prozit, Ui, foc și de pară. De... Uite, vine tata. Tată. Tată drag, avem oaspets proaspete, tata. Ia, înainte de am trimit trimite Tot veneam. Cer iertare că noi avem datoria să ne ducem la sfârșit lucru Nu ca fiul meu care lasă ingineria să se țină de tăblă lui bărzăuni <laughs> da, da, da. Crede el, domnule Goga, că de pune o roată între magneți face vreo minune rară Bun ar fi, dar boul ce-ar mai face atunci? Ei, nici măcar la asta nu s-a gândit, ci numai așa să se învârtă <laughs> Ei, na, că nu se învârte nimic fără rost Nu i o ieșit o să iasă. Și pe urmă nu mai am niciun rost în șură Cum Își ține păsăroaile acolo și mie îmi ruginesc sculele sunt ploaie și îngheț Eu nu-l dădeam la carte, muream liniștit, domnule Goga Singurul lucru serios e lucru la câmp și politica Da, e însemnat să faci politica neamului, a limbii, a drepturilor Drepturi. da, vezi dumneata... Că eu m-am plâns că îmi ruginesc cu un el în ploaie. Așa. Și el a venit pe bicicla cu motor și când îl văd în poartă îl întreb. Dar ce-i tati, Ai venit să ne mai vezi? Nu! Am venit să nu mai plec până nu dau gata mașina de zburat. Foarte bine! bine. Nici foarte nu mai bine plec până, până nu da, dau gata. Domnul Maiorescu, cu dumneata cu dumneata, cu domnul Caragiale, ați mai făcut și chetă națională? Și ați -i cumpărat pășunea satului Să-i o faceți dar păi am crezut Chipurile că... aerodrom pentru păsăroaile da. Da. Da. da dreptul da. să nu aibă vitele oamenilor Unde să pască aproape de casă Și să ele. iasă în afară Ca primar, eu sunt dator față de oameni da. Șura e plină cu două păsăroaie Și pășunea goală Aici sub ochii mei în buza prispei Auriță, tată, gata Mi-am vărsat focul da. Sunt bucuros că nu ești singur și asta, ca părinte, e un fel de a gândi. Înălțimea prieteniilor te vindecă de josnicia a vremilor. E vorba de a mea, așa, țărănească. Eee. Să trăiți! Să trăiți! Voaspet, trăiți voaspet, să, să trăiți! Vivați. Ura! Noroc! Noroc! Noroc, tăi, Aurele. Noroc, Ilarie! Aurele! Ilarie vine cu mine de la Segedin. Am făcut acolo o prestație cu brățări la mâini. Adevăratul mm -hmm. Și am bucuria să te anunț că am tipărit poeziile într-o carte, că domnul Maiorescu m-a propus și Academia Română m-a premiat, că Ilarie a venit cu o carte ca să-i dau o dedicație, neștiind că tocmai în aceea zi eu ieșeam din închisoare. Astfel suntem aici la tine, dragule. De i te rog, Ilarie, cartea lui Aurel. Domnului Cogan, Da. pentru poezie îți plătește cineva ca să-ți duci viața? Eu nu sunt plătit, eu sunt răsplătit. Răsplătit de cel ce le citește. Atunci, frate Tavi, rogute, te citește-ne ceva ca să te răsplătim cu sufletele în ascultare. Nu mor și niciodată, războiul lor în noi și îl poartă, Căci le-e țărâna spulberată, dar nu le e dușmânia moartă, Străveche, ura lor se împarte din moș în moș, din tată în tată, și azi, de dincolo de moarte, ei ne mai cer o judecată. Cum ne privim acum în față, potrivnici, însetați de luptă, neiscuința noastră învață din ura lor ne întreruptă. Noi suntem flacără pribeagă din nemblânzita lor văpaie, cu moștenirea noastră întreagă venim pe câmpul de bătaie. Cu mine vin roiesc într-una cei fără neam și fără număr, ce au sprijinit întotdeauna eternitatea pe -a lor umăr. Vin cei de o lege cu pământul, copii soarelui de vară, eu solul lor le port cuvântul și în suflet sfânta lor povară. Vin rânduri Cete se înfiripă din vechea veacurilor lavă, din ceas în ceas, din clip în clipă, tot crește oastea mai grozavă. Le văd în orice parte roiul, își cer dreptatea lor târzie și fiecare își vrea ciocoiul în judecată să-și ție. Ei tot mai mulți răsar din groapă, răsar și în mintea mea salungă. Vin bieți țărani munciți de sapă, și vin haiduși cu flinta lungă. Sosesc cu dorurile toate, sărmanii nu mai pot să daste. Venit am, măre strănepoate, să ne primești la tine noaste, Le zic supus, veniți de acum, străbând din lunga vreme cale, și dați-mi cântecul. Și gluma și nesfârșit voastră jale. Veniți, căci glasul vostru învie un nou zorit de dimineață, Voi ce-ați murit o veșnicie, sunteți flămânzi azi de viață. Ei vin cu suflete noptate, de aceea sfarmă lanțuri grele, De aceea urlă și se zbate durerea în cântecele mele. Doar din alveacurilor caier mi-am împletit eu biciul urii. Nestinsul vremurilor vaier mi-au scris blestemul în ceriul gurii. De luptă zgata, deci, prin mine un iad întreg cere răsplată. Mi-e sete acum, te aștept, vecine, și ochii mei păgâni te cată. Îți vreau sclipirea de oțele și vreau oștirea ta măiastră, Întregul cer cu ochi de stele să lumineze lupta noastră. Te aștept, te aștept, dar n-aud bucium, Nici zunzet ascuțit de zale, mă îndoaie patima, mă zbucium. arată-mi rândurile tale, și cum te chem, și în colț de țară mi te-au cătat zădarnic soli, te apropii tu de subsoară cum slab egumen, ros de moli. Vă văd, mie milă peste fire de bietul grec cu haina ruptă, ai spart o criptă în mănăstire ca să câștigi un soț de luptă. Vă văd și oastea mea pe acasă mi un demn încet să se strecoare. Vai, toată ura mea mă lasă, căci sărăcia ta mă doare. Tavi, frate, tare mă mir de tine. Cum îți vin vorbele așa de bine? <laughs> Cum îți vin și țină năzdrăvăniile în cap, tot așa <laughs> Auziți cine se miră <laughs> Eu mă mir că, vezi tu, o invenție e un fel de gol umplut Simți trebuința de a face ceva, că altfel e greu Aurele, să știi că și Tavi umple un fel de gol Că literatura română e bântuită de toate modernismele, incolore, fără neam și țară. Tavi are meritul că duce prin ce scrie tocmai ideea de neam și țară. Nu, nu, nu exagera e că nu sunt singurul. Ei, nu. dar Maiorescu a spus-o cu limpezime. e singurul poet român, politic și național de prim rang din actuala generație. Dacă patriarhul Maiorescu a spus așa ceva, am tot temeiul să mă întreb dacă tu ești cel la care se referă <laughs> Și se află între noi Cu noi, aici, la masă, în fața aerodromului Ionica, frate, mai las-o Că nu-i vorba despre ale mele Domnule da. Tavi, da. dar ce nu-i drept să gândesc și eu Că aerodromul, da, hectarele din fața noastră Sunt ca filele din cartea pe care i-ai dat lui Iauriță Ba da, ba da, ba da E cum adică dreptui? Dreptui, tată, dar șez blând Șez în cumpăna da, Ionica prieteni <laughs> prietene, prietene. Și acum ce proiecte mai avem? Că mie mi-e teamă cu tine dacă pornesc la drum. <laughs> mă face să râd gândul că unul din cei mai temuți critici se teme de un poet. <laughs> dar fi fost vorba de tradem calea vale, dar cu tine nu e de glumit. Mm. Tu poți să fii fie o lacrimă, fie un mm. fulger și eu... O... Prudentul. <laughs> Desigur, prudent, așa, prudent. Așa, așa, așa. Mă cruți ca să nu mă cureți cu fulgerele tale, cei drepți drept albastre. Da, fulgere se <laughs> cheamă. Tavi, <laughs> frate, dar ce mai fac ai tăi? He. Sărmanul tata a nădăjduit o întreagă viață să fiu premiat de Academia Maghiară pentru traducerea tragediei omului alu Imre Madaci. Și imprevizibilul destin mi-a adus premiul Academiei Române pentru poeziile mele. Dezamăgire... Sau mândrie. Cine poate să știe? Sau mai curând o mândrie ce-a acoperit dezamăgire. Da, cu od ce mai e? Bolnav. Bolnav. L-am întâlnit la Budapesta. Cu oh, săra. M-a îndoișat privirea lui adâncă și tristă. Simțeam că bat umbrele morții. L-am rugat să-mi lasă să-i traduc câteva poezii și mi-a spus, Bine, înțeleg, l-ai tradus pe Madaci și pe Petefi, Dar pe mine... De ce? Pentru că ești un foarte mare poet și un foarte bun prieten Ne-am născut pe același pământ și nu ne-am certat niciodată Istoria noastră e una, e împreună Așa e, mi-a răspuns Eu am înțeles gândul tău E demn îndreptățit Și ne-am despărțit cu ochi în lacrimi Ne-am și tradus câteva poezii când m-am dus la Ciucea, mi-am dat seama că toți ai lui dispăruseră. De o să pot, vreodată, o să mă la Ciucea, grozav loc, și o să-i fac lui Adi o casă memorială, acestui minunat om care a înțeles că maghiare din Transilvania că nu au istorie decât la oaltă cu poporul român, acest mare poet, a înțeles ceea ce nu a înțeles nici coșut și ce nu înțeleg încă mulți deocamdată. Istoria însă e un pedagog stăruitor. Bețișorul ei pedagogic are darul de a fi bagheta concertării sufletelor și inimilor și nu al vrajbei. Da, da, asta înseamnă că tu lucri ca noi cu materialul clientului <laughs> oh, Bă, tu te să te bată, vlaicule, ești o comoare de om Auzi ce definiție de el unei traduceri. Lucru cu materialul clientului <laughs> Bă, tu te Îmi vine oh, să cred de... însă că Aurel te-a pus la încercare și a vrut să afle Dacă tu ai mai scris ceva cu materialul tău <laughs> Așa e, Aurele? Așa e. Chiar spune Tavi, ce e cu proiectul tău cu meșterul Manole? Știi, Tavi e urmărit de ideea unei mari piese de teatru pe tema meșterului Manole. Da, dar frumos subiect și pe Tavi îl prinde. Întotdeauna m-a urmărit această legendă, semnificația ei adâncă. Ideea că opera de artă se răscumpără prin sacrificiu și în măsura în care opera de artă e mai mare, jertfa trebuie să fie mai hotărătoare. Vreau, vreau o piesă în care accentul să cadă asupra procesului de creație, să surprindem jertfa talentului în cabinetul de lucru al artistului. De deci, aceea mă gândesc la, la un artist sculptor. El e ca un profet, vede în materia inertă Ceea ce nu pot vedea alții, ca și tine de altfel. Tu profetizezi cu aceleași cuvinte în care ceilalți nu bănuiesc nimic. Domnule Goga, dacă ești cu adevărat profet, spune-mi, rogute frumos, pot eu ști când s o potoli mașinistul ăsta de aurel al meu? <gântu -i> mie mi-e teamă că niciodată. ce -a. a plăcut profeția, tată? <gântu -i> Acum ar fi timpul să te mai potolești tu cu grijile, că doar nu sunt tată. Pe, domnule Vlaicu, se apropie ora plecării. Ioane, tată, dă da. fuga pune caii la docar și învelește în gazetă două borcane cu miere o, de albine. Domnule da, da. Vlaicu, se poate. Ne ții și pe noi de copii? Da, dar și e, imperatorul Traian Și-o lins din borcanele noastre De miere transilvaniană. s a curat Domnule Goga și Ilarie s a curat Oaspeți, praspeți, totu-i pe roate Gata de plecare Aurele, plec Uite, dar să știi că nu-mi place Că te simt bătut. Ia spunem. Măcar acum la plecare E supărat că ai plecat de la Frankfurt Și ai venit acasă? Tavi, frate, nu. Am venit că acolo se întâmplă ceva. Nemții sunt pușperele, au militarizat fabricile și fac armament pe capete. Miroase a pulbere, frate. Nu e bună și cu nemțul nu de deglumit, Tavi. Tu-i cunoști ca și mine. Știi ce spunea Miron Costin, cronicarul? Că toate țările care tin spre lățire își pierd împărățiile lor. Ca așa au făcut și darii împăratul care le-au vrut să ia împărăția lui Macedon. Așa și Cartaginezii care le-au vrut Italia. Așa și Pirus care le-au pierdut toate oștile sale în război. Lăcomia pierde omenia. Întocmai. Dar să așteptăm să vede, Cine știe, vlaicule, poate o veni în sfârșit vremea și ne om unii cu țara. veste Tavit. Tocmai de asta voiam să-ți spun, aranjează tu la București să fac avionul pentru țară. Bravo. Să te sărut. Ilarie, auzi tu, Aurel dă invenția în folosul țării. Aurele, frate, să te salut și eu. Om dintr-o bucată ca întotdeauna. Dacă, frate, de suflet cu voi sunt și de credință în biruința voastră, Că sunteți, dar scriitori ai neamului nostru, eu aș putea fi împotrivă? Desigur, Aurele, desigur, minunat om ești, minunat! Încă o dată, domnule Vlaicu, la revedere! Cerem iertare! Ba, uite, domnule Goga, ca părinte, te rog și eu să aranjez cât mai iute la București ca să scot păsăroaiele din șopron, că îmi ruginește plugul, ciurul și batoza. Nu mai sunt stăpân în curtea mea cu mașinistul ăsta. Iertați-ne de deranj, mulțumim de primire. Noroc și sănătate. Mergeți sănătoși. La revedere. Noroc, tate. Ca președinte al Academiei Române, am datoria de onoare de a vă face cunoscut scopul fiecărei adunări. De data aceasta abdic de la îndatorire, dând cuvântul eminenței pe care o personifică, titul Maiorescu. Dacă din testamentul lui Năstorel Herescu, în puterea căria suntem chemați a da astăzi premiul pe anul 1906, se constată că răposatul într-o fericire fondator avea mai cu seamă în vedere scrieri de pură literatură română în proză și în versuri, precum poeme, drame, comedii serioase, mai ales subiecte naționale și orice alte opere de înaltă literatură, atunci Academia Română, în cazul de față, nu-și poate îndeplini mai bine datoria de a executa voința testatorului și misiunea de a încuraja literatura română, decât acordând pentru acest an premiul Năstorel Herescu, volumului de poezii al domnului Octavian Goga. Și pentru a ne împlini sufletul cu mireasma poeziei lui Octavian Goga, vă rog să iertați încălcarea de a fi invitat pe poetul Goga ca orfeu al proprii lire. Veniți, sânul meu cu toții, copii cu frunțile senine. Veniți să premeniți izvorul nădejdi mele de mai bine. Voi sunteți roa dimineții ce scânteie neștiutoare, că poartă nea ea întreg argintul curat al razelor de soare. Din glasul vostru, un dulce clopot ce mângâie în amurg de seară, învață sufletul meu, bietul, să creadă flori, și în primăvară. Și parcă înțeleg mai bine privighetoarea care cântă: Veniți, veniți, mi-e atât de dragă! Burdelnicia voastră sfântă, căci râsul vostru plin, năvalnic, ca unda râului de munte, îmi amuțește îndurerata povestea firelor cărunte, și parcă în picură un cântec la poarta minții mele reci, o dulce, întârziată rază din raiul meu pierdut pe veci. Ați ascultat scenariul radiofonic intitulat Cântece de Valeriu Filimon după monografia Octavian Goga de Ion Dubalan.